що висіли в шахі без потреби. Нарешті упорався з галстуком, відступивши, ковзнув у дзеркалі поглядом по всій високій, ледь сутулій постаті. Тільки ковзнув, не вдивлявся довго. Знав, що нічого втішного там не знайде. Велика голова з грубими рисами обличчя, великий ніс, губи верхня трохи нависла над нижньою, Великий лоб, що й видається просто велетенським від того, що півголови лисої, а далі чуприна як щітка, і шорсткі пучками брови, і сірі мінливі очі, що тут доброго. Нині йому сорок чотири, але не застоювався перед дзеркалом і в двадцять чотири. Та власне й було не до того. Життя промайнуло як тінь у дзеркалі, і він не розсмакував його. Спізнав себе тільки в одному вимірі, в роботі. Може, то не так уже і злецький. Не так уже і злецький, коли... І він ще раз поглянув у вікно. Червоні грудки і далі погойдувалися на гінких стеблах. І білий відсвіт знову проплив по серцю. І подумав, що такого з ним ще не було. От півень на ворині. І скрадливий слід у снігу до в'яза. Уявив, як кіт бредливо висмикував із снігу лапки, усміхнувся. Річ звичайна. І горобці біля полив'яної миски з послідом для курей. І навіть дві горлиці, що прилітають часто, і зробилися, мов би, свійські. А оті червоні грудки, і оця білість на душі, оце тепле світло. Навіть чомусь згадалася байка про Горобця і Билину. Мало Билини, мало. І незнане досі почуття горнуло його. Воно сигналізувало про якусь зміну в ньому, про що він раніше не здогадувався і взагалі вважав, що людина, мов камінь, завжди однакова. А виходило не так. Та й камінь може лежати на дні криниці, Стояти пам'ятником і молоти зерно, мабуть, старію, подумав і сердито знизав плечима. Але сердито не по-справжньому. Мов би для когось стороннього, хто міг би спостерігати в цю мить його. тому захапався. Пригадав, що має йти на новосілля до Тищенка, Завгара. Треба купити подарунок. Ох, нині ті подарунки! Через них не хочеться ходити в гостину. Всі викозублюються один перед одним. Хочуть перевершити одне одного. За глиняника на десятку обсміють. Дружина натякала на люстру. Що ж люстра так люстра. Виїхав на шлях, натиснув на акселератор, та коли на повороті за містком машину ледь полило в правий бік, збавив швидкість. Повіяв вітерець. Іній облітав з дерев, Кружляв у повітрі Срібним серпантином, Падав на дорогу. Краса І небезпека водночас. У районному універмазі Купив люстру на п'ять плафонів, Поклав на заднє сидіння, Заквапився до райкому. Коли трохи захеканий Зайшов до приймальні, Великий квадратний годинник З шторним циферблатом Показував без п'яти три. Маленька літня секретарка з сірим нездорового кольору обличчям сказала «Про вас уже запитували». Він мовчки вказав на чорний циферблат, і вона зайшла до кабінету. За хвилю повернулася, лишила двері прочиненими, хитнула головою. Василь Федорович вступив туди. У цьому поспіху він розгубив усі попередні думки, і не встиг настроїтися на якусь хвилю, і тому мимоволі почувався просто і діловито, як і на всіх інших засіданнях та нарадах у райкомі. У кабінеті сиділи майже всі члени бюро райкому. Вони подивилися на нього якось чи то уважно, чи то зацікавлено, хоч знали його гаразд, і це насторожило Василя Федоровича. Йому під серце війнуло тривогою. Ніхто не привітався з ним за руку. Не почулося й звичного в таких святкових випадках «Ось він, наш іменинник». А потім в очі впав вільний стілець, що стояв окремо від інших, біля приставного столика. Все вказувало, що на той стілець має сісти він. І Василь Федорович чомусь голосно зітхнув Сів. Тільки тепер помітив на тому ж приставному столику кошечки, корзиночки, скриньки, з лози й кори, з дерева, різьблені, мальовані, розтяцьковані. Вони б мали милувати зір, але натомість стривожили. Гарна продукція. Спробував зіронізувати і підвеселити себе і перевів погляду куток на металевий сейф де стояло кілька сніпків, пшениці та жита. Подивився туди не випадково Найбільший і найкращий сніпок Озимої з його поля. Той його позирк був мимовільним, але не до кінця. Грек, мов би, шукав собі якоїсь підтримки і скеровував у потрібний бік пам'ять інших. Був на сейфі іще один сніпок на якому він щоразу затримував погляд, а той підходив до нього і брав руки. То сніпок, чи навіть не сніпок, а жмут колосків арабської пшениці, яку ратушний привіз торік з мандрівки на Близький Схід. Колосся, як бичі, і вуса довгі чорні, як смола. Незвичайна гармонія, незвичайна краса, а ще ж і стебло біле й міцне, без дірочки таке стебло вистоїть будь-яку бурю. Його щоразу чомусь хвилювало те колосся.